Не кидайте мене, чекайте, повернуся я до вас всупереч усьому, прагну до цього всіма чуттями своєї душі. Тільки чекайте мене. Я певен, що зможу вас оцінити і оточити справжнім піклуванням. Чи вистачить у вас терпіння дочекатися в мене адже ви на волі? Я вже почав забувати вираз вашого любого обличчя. Здоров'я моє, добре, завдяки вам. Я начебто знову народився. Всіляко підтримуйте по роботі вашу підлеглу, нашого спільного друга. Вона так багато зробила для нас. Як я хочу вас побачити і назавжди залишитися з вами, іти поруч життєвим шляхом. Закінчую, бо кличуть. До побачення, дорога моя. Надія Дмитрівна, звичайно, відповіла. Але тих грошей, які вона асигнувала для полегшення долі Дрозденка, виявилося замало. Незабаром з за авгост а це саме вона згадується у листі, як «Наш спільний друг», повідомила Трефілову, що справи Дрозденка стали зовсім кепськими. Тому що батьки загиблого, незадоволені над том, яким вироком, написали касаційну скаргу, в якій намагаються переглянути справу. У зв'язку з цим до колонії, в якій відбував покарання Дрозденко, приїздять один за одним представники уряду, щоб на місці ознайомитися із кримінальною справою. Ну, а якщо засудженим зацікавиться вищий орган виконавчої влади країни, то чи не свідчить це про значущість Дрозденка як особистості? Зауважимо побіжно, що касаційні скарги розглядає зовсім не уряд, а відповідні судові інстанції. Проте і це не було відомо Трефіловій З розповідей Манько, вона засвоїла лише одне – щоб не допустити перегляду кримінальної справи, потрібні знову гроші. Мабуть, на адвоката. Здрастуйте, дорога Надійко. Лише тоді, коли я звільнюся, ви переконаєтеся у тому, які я створю вам умови життя. На швидке звільнення не сподівайтеся, тому що я бідний. Щоб розв'язати всі мої проблеми, потрібні чималі витрати але будемо сподіватися на все краще. Я почуваюся добре і так хочу вас бачити, що ви навіть собі не уявляєте. Надійко, дорога, ти мені дуже потрібна. Я покохав тебе на все життя. Чекай на мене і будь певна, що я повернуся лише до тебе. Хай здійсняться усі наші мрії. Гроші я одержав. За почуття готівкою. Надія Дмитрівна живе ніби у якомусь чаду. Листи від дрозденка надходять дедалі частіше. Написані просто, вони водночас свідчать про те, що за ними стоїть людина з небияким характером. Людина цілеспрямована і наполеглива, яка добре знає, до чого прагне. Навіть про свої почуття Дрозденко пише надто поділовому, ніби дивиться на них збоку і розповідає про враження. Якийсь униз. Надзвичайний телеграфний стиль, відстукає рядок про кохання, потім рядок про гроші, і потім знову про кохання. Але Трифілова цих листів не аналізувала, вона лише намагається розгадати, що воно за людина стоїть за цими багатообіцяючими рядками, на які Дрозденко не скупився. Що залишилося у пам'яті? Високий чоловік у кожушку, у темному костюмі. Кілька слів про погоду, і навіть риси його обличчя з кожним днем дедалі більше розмиваються часом. Моя дорога Надійко, кожного разу, одержуючи твого чергового листа, я кам'янію. Вони вражають мене у саме серце. Не треба ставитись до мене, як до хворого. Я цілком повноцінна людина, яка лише тимчасово позбавлена волі. Як довести тобі це? Пливе час, і сама переконаєшся, лише ти існуєш для мене в усьому світі, моя чарівниця, моя люба фея. Ти навіть не підозрюєш, як я кохаю тебе, як я тебе люблю, і яке на тебе чекає щастя. Звідси виходять на волю лише одиниці, і серед них, завдяки тобі, вийду і я. Надійко, спасибі за все, б не сталося, але я повернуся. Живем або мертвим, повернуся до тебе, моя королево. Ну, а як нам віддячити нашому спільному другу? Душа кам'яніє від думок про те, що віддячити їй майже неможливо. Жертви її безмежні. Одне слово, ти маєш тут щось придумати. Погода у нас холодна. Одне слово спочатку про кохання, моя чарівниця, моя фея, моя королева. І причому на цьому ґрунті Павло Павлович відчуває себе, мабуть, не зовсім впевнено, чи можна так писати коханим «Повернуся до тебе живим або мертвим». Крім того, він надто вже прямолінійно піклується про те, щоб у Надії Дмитрівни не склалося помилкового враження про стан його здоров'я, адже якщо Трифілова втратить до нього інтерес, як до майбутнього чоловіка, вона може припинити і грошову допомогу. Не треба ставитись до мене, як до хворого. Ну, а далі вже зовсім відверто. Як нам віддячити нашому спільному другу? Так, наш спільний друг – це Завгосп Валентина Автономівна.